Sånting ni mig vill tro eller annan, det gör mig det som, men annars är det sånt. Och ragnar namn om inte det var tröllpakt som vi tott menar. Fjäll på vakt över mylar, väster och mylar. Och det var framåt möran klockan, var det där ungefär fyra. Då hörde det ditt buller så ser han svart Och det hör i berga, och det skallet i jorda, och det rör och mokter i berga, sa oda. Och det kom trampen så och som alla fyra hålla och näggen, det var roligt för jag och var det trölla Som de kom långsamt, gumparna som med dunner och med dun Så det rung och vren och satt genom För samma var så stora som kyrka med bogen Och tallor det som halm för en tocken lugn Och här har han kräff ner bakom råt och gran Men skjölk jag ner bakom kölkuja, Och det döna och det klångsna skrådjärnslammer För samma hade armar som stångjärnshammer och samma hade näver som jättekast Och samma hade gav som ett hull i gruv Och samma hade tak och ett hullhus i huvudet Och samma gulit el som en gnyttekast Och samma hade snyttet som en gänlyttekran Så jag var där lite kul Och de satte sig ner i kring mila och stek till i Och de kokte sig i på stiger och klocken Och de på prov som en annan på höns eller för. Och så dansade de kring mil och det var som en höfstan Med körkor i polsdans och husiga löfstan Och det var ett dön precis när guffan går Då har jag vandrat och varit ett dan Men aldrig såg jag maken till dan till ett dan Och så resterna ligger där som ett hofveket knyte Så kommer det ett stort rull med ett förfärligt Och han köver och tar på min fastige kropp Till vin, på skott. Är du rugglar i mösen. Här ligger lite gubket, sa frintröldsflöseln. – Men just Men är det samma som ramt stora. – Det stora, sa jag. Det är ju Men nån är just det jag la på långt sa han. – Och de störna i värja och där skall vid Och de mig i väg att att de stjälja den norra, så vi ramlar i kult, där norra skog. – Och det var som ett slagsmål utan vetskrämda västgrämda hyster. De bruk gjorde julkast så jätteskölla De Med när körker och smer och bärhus blo. För vi trullat i olika förfärat för stora. Som var jag att och skrebla och ljuga. Stora.